Ancheta Irratia. Jaraitu be bidazoko Kirola. Ancheta Irratiko Kiroletik saioan. Arratxaleon entzule, ongi etorri antxeta irratiaren uinetara laragoita beratzi puntuzazpi edo laragoitamar.bost.fm irrati frekuentzietara edo antxetamedia.info eta kiroletik puntu eusweb gunetara Abenduaren amaika da gaur, ostirala eta horrek esan nahi du be bidasoko kirola aktualitateari Erreparatuko diogula, zeiter diak arte, antxeta irretiko, kiroletik zaioan. eskualaia ipatuko dugu asteko eta orrezko B mailari begiratuko diogu nora ez. Birasoa Iuneek kartaleku kirollegian jokatuko du bihar, arratsaldeko zazpietan hasita. Alarko tibarreal hartuko du. Europako txapeldun izatera heldu zen talde horren oinordekoa. Bimila amabian sortutako klua da hau, baina dagoeneko orrezko B mailara helzera heltzea lortu du. Eta gainera ez da batee gaizki hasi, seiigarren postuan dago, eta denboraldia orain amaituko balitz, play jokatuko duke, aurretik Bartzelona B duelako. Beraz, momentu honetan, maiako arediorik gogorren artean sartzen da zidua real. Baina, irundarrek bidasoak dute utxik egin, Kontuan hartuta, datorren astean, baiaho li den jokatuko dutela liderraren kontra. Bihar galtzeak presio ikaragarria emango li doke bidasoari buzelan aritzeko. Joanden astean, bidasoak hogeita bi eta hogeita zortzi irabazizuen Gijonen, Asturiasen, kobadongaren aurka. Partida berdindua izan zen lehenzatian, baina bigarrenean bidasoaren plantilla osoaren maialatik eta beraz aldaketak egiteko duen aukeragatik, aurkarian mendean hartzea lortu zuen Fernando Boleharen taldeak. Jon Vázquez jokalari irundarraren hitzak entzungo ditugu. Gogoratuz, taldeak baduela pixkanaka hobetzoko aukera, baina orain lehentasuna, partiak irabaztea eta puntuak biltzea dela Jon Vázquez. No bueno, importante nada ira bestea, soren pa, e, partido da, galtzen modugu, ba gure helburua eh konplikatzen dugu. Ba, hori e, ba, edo agian ere ba, ezokate zer galtzeko, e, zerbait lortzen badute, ba, ba beraientza eta galtzen modute, ba bueno, agian beraientza normalena da. En tenemos a ba, tián, agian ezan ditugu momentu batzuk, hori e, ba, agian jaitzen genuela gure Kalitea da ritmo eta baina bueno, gero bigarren satian ahian beraiek nikatuak zeuden eta aprobetzatu dugu eta esku baloi on batekin, ba, jungara, joan Eta ligaren buruan, lehen postuetan dagoen berdintasunari buruz ere aritu da Jon Bazquez. Onartu du neurketa bat galduz gero, kaltea handia izan daitekeela. Jon Bazquez. Ba, nik uste du, ba, edo zein aurka irabazi barru gula, eta, ba, er, kontzikatu behar nik uste du, ba, partidu partiduka, eta beti irabasteko irabasteko helburuekin. Igon tan, agian irabaztako intuzu sortzi partidu segitu, eta gero galtzen zu bat, eta asko penelitzatzen gizu, zati hori da, agian postu galtzen zu, baina, ja, bueno, hori da, liga ontan dagoen gauza. E, lehenengo, itzuliren bukaeran egongo dira hori, bi partida oso markatuak ez, ah, bai abliz, eta Tasamora lehenago, negó behar, seriaturiar ez esdeskolgatzen, ez? Hortik. Ba, ai nik dut ba iritzebar dugu partideitaia ba galdu gabe. Bidasoa Ciudad Real neurketa hori bihar izango da, zazpietan hartalekun, baina asko aloi sesio bikoitza eskainiko du kiroldegiak, nahi duena netzat, estatuko lehen mailako partida izango baita, lauter dietan. Bidasoa B filialak uarte hartuko du, mailako liderra, talde afarrak norgeiagoka guztiak irabazi den ditu irabazituborain arte. Ogeitabi puntu ditu beraz, bidasoa baino, zazpi gehiago. Filialak berriro irabaztea lortu zuen Larumatean, aurretik bi porrot baitzera matzan. Segidan, Leioan irabazi zuen bek, hogeita 31 eta hogeita 32, Askartzaren aurka. Azken segundoetan erabakizuen leia filialak Inigo Gomezen gol bati esker. <totik> Aipatu bestalde, birasoa B be, Euskal Kopatik kanpo gelitu dela aste honetan. Somo seiibarren kontra galdu ondoren. Hogeita hemen eta hogeita sei. Aste arte goi izan zen kanporaketa hori Eibarko ipuruan. Eskubaloia alde batera utzi gabe, Euskaligari dagokionez, ondarribia eskubaloiak Tolosa elkartearen bigarren talde hartuko du, igande guerdian, amabietan, ondartza kiroldegian. Eta joan denastean, aipatu, atxedena izan zuela, Euskaligak. Futbolean emakumen bigarren mailari behiratuko diogu, neguko eten aurreko azken itzordua izango du asteburuan Mariñok. Nafarro aldera joango dira oreingoan urdinak eta ardo italdeari egingo diote bisita. Iruñeko elpinarren izango da orgeiegoka, igandean amabiak eta laurdenetan. Ardoi xailkapeneko sei garren postuan dago orain, eta zortzigarren Mariño. Baina, bitaldeen artean alde handi, handi xamarra dago puntu egiteko, zazpi puntua, hain zuzen ere. Sun, den aden erakutsi kera du gai dela edozein zein aurkari, ez hartzeko. Joan den aste buruan, Logroño liderrak, ozta, ozta irabazi zuen landetxan, uts eta bat. Lehen zatean, herri jokoa oztopatu zuten urdinek, hondo oztopatu ere, eta gainera gola aukera ona izan zuten atxean aldiaren atarian. Digarren zatea zibezen pronto berriz, logroiok gola sartu zuen, eta hortik aurrera nagusi izan zen landetan. Esan dugu, ardoiren kontrako lehiren ondoren eten izango dela, eta mariñoko neskek Atsena hartu al izango dute urtarrilaren 10 arte. Hispanoakoen bigarren B mailan Real Unionek etxetik kanpo jokatuko du, baina denbora leko bidaia laburnetariko bat egingo du. Gernikan ariko da bihar arratsaleko lauetatik aurrera. Gernika bigarren be igo berria da, irugarnean urteak egin ondoren. Eta gorantzko dinamika daramaten talde askoi gertatzen zaien bezala Gernikak ondo hasi du den heboraldia. Lehen jardunaldietan playoff postuetan edo orringudan ibili zen, hori baiiz zazpi neurkketa daramatza dagoeneko, irabazi gabe. Lehenengo seiak berdinketak izan ziren, eta joan astean, bi eta bat galduzuen gernikak zubietan Sanzeren auruka. Real Uniónek marta on hartu du azken hilabbetean, bost partida daramatza ja da, Galdua be, joan den astean, bali bandiko garaipena eskuratu zuen estadion galen. Garaipena ezbarkadu berdink eta esanei genuen. Batetik, barakaldo lideraren kontra izan zelako, eta bestetik, azken ordu laurdena, jogalari bat gutxiagorekin egin zuelako talde txuribeltzak. Josu Esnaolak sartu zuen unionen gola, hogeita laugarren minuetuan, eder batekin, Gero berrogeita batean, alain arroiok banakoa sartu zuen txustaren hutsa baliatuta, Eta banako horrekin amaitu zen orgeiagoka beste goli gabe. Mikel Alonso, relunioneko erdilariak, neurketaren balorazio baikorra egin zuen. Mikel Alonso. Bueno, bai, gu argi geneuka nira basteko asmoarekin geondela, eta nire uste, e, bueno, taldea partiguna indula, aukera esinti izan ditu, uste, e, gakoa egondala dela golo horretan egin, e, Ba, lehenengo zatea, zatearen bukaeran eta ba, e, e, berdinketaren ondoren ba, pixkat gure bueno, e, zailtu indira, alare bigarren zaten berrirokeran usted, e, egin ditela eta bueno, pena bat da maino, orokorrean egin taldea posi da hola eta pena hori izan da eh, zira bastea partidu bat, baino bueno, egin ustet hori izan deula, eta gero bueno, gero espultxarekin ere ba, zaiagoa izan da, ez eh, aukerak egitea batez ere e, Espultzu idote korrera bai sufritu duzuela, eta bueno araizkoen egon baita berdinketaren, ez? Bai, egon da, egon da, baino, bueno, normala da. Ia e, ja, partidoa bukatzen aizan, nekatuta ganden, e, gizon bat gutxiagorekin, babeti, e, zaiz egoa da. Ordun bueno, nistet ondo aguantatu deula lare, barakaldok ikusi du berokera zala garaipena eramateko, eta ordun piskate gure ez zela eratorri da gure gana, eta, bueno, nistet ondo aguantatu deula, eta, bueno, berdinketa, ias e, e, ez, ez dut. E, pena nizergatik uste, te, momentu askotan, bat et, eta hau izan deutela aukera, bigarrena eta inkluso erugarrena sartzeko, ez dugu egin, eta, bueno, Eta aurrera, ez, aurrera, punto batekin, eta, jaz, ez dakit, ez, sensazio txarrakez ditu izan taldeako intzat. Mm. Barakaldona heldu da partidari kaldu gabe, eta, bueno, momentu batzuetan sufritu gari izan du, beraz dori, senyale hona. Ba, ni uste, Barakaldo, ba, e, desienten sufritu du la momentu askotan, eta batez ere linen gozatien, ni uste, e, Bueno, eh, asko oso beto jokatu dela eta emaitza eh, banarena eh, aldagaliretara jutean oso motxa eta oso, eh, bueno, ez zula erakusten gertatu dana, ez eh, zelaiaren barnean. ordun bueno, eh, batzutan asmatzezu, beste batzutan ez, gu izan ditu okera, eh, ez ditu asmatu baten bai, baina ez nahikotan pixkat abantai hartzeko eta, eta jazta, orduan, ba, bueno. Goi gure lanagitera, eta ni uste, te, bueno, lana ondo egiten badeu e, gaur bezala, ba, bueno, beste batzutan e, gol gehiago sartuko dutela eta gehiago e, asmatuko dutela, ez. Mm. Bueno, e, e, ez. Eta aldea ondo zegoen denborali asiratik, baina faltazetai zuen erregulartasun bat, maitzei dagokien ez, eta azken aldean hartu zuen da on bat, eta ega mantelzen zuen, ez? Bai, e, maitza etortzen ari dira, hori eramaten ari gaitu gora, playozeko lekutara, Eta, bueno, bentsat borrokan gaude ez, argi dago oso ligago gorra dela, berdinkatzuna eta parekautasuna oso handia dela, eta behar dituzula iru lau partidu segidan irabazi gorantz juteko. Eta, alrebez ez, e, ratxatxarratze batzuk berantzua azazkar, orduan, bueno, ea, ea regulartasun hori gartzen degun, zer gati, hori gora eraman gogaitu, eta, bueno, bataz ere argi izan baita ere, haurendik oso luzea dela, eta, bueno partidu asko eta hilabete asko beratzea di alaz. Mm. E, eluzea da eta beharko duzu jokalari guztien aportazioa eta azken aldean bale, xioeki, nahiko ari zarete sufritzen hori ikusten zu taldea gaur ere, eh? aldak eta kegitoko aukera hundirik ez zegoen. Bat ere lehenengo sufritzen dugu zergatik, ditugu kideak hori zindutela kokatu eta hori tri, triste jartzen gaitu, hori ez du niñork ikusi nahi eta bueno, gaina jende oso garrantzitsua da, E, talde barnean, eh aldageletan, e, zelaian bere kalitateengatik, ordun hori taldearentzat txarra da. Alare, e, futbola hori bueno, gertatzen da, eta bueno. Eh gaudenak ore hongo gea bueno, or, kontu horiek batez ere, ba kontua dira, ba, nor jokatzeko eta baina bueno, jaiz ez dut. Pena batez ere, zergatik guretzat eh bueno, naiz Joan, eh naizeneko, naiz Julen, e, eta abar oso garrantzitsua dira guretzat, es. Euskal Irratiak Antzeta Irratiarekin Irunen, 89.7an. Eskual de berri egunero izanai baldin baduzu. Yaraitu kiroletik.eus ataria. txeta irratie Enzun esan adierazi euskaraz dizu. Futbol munduan jarraituko dugu baina bera egingo dugu orezko maila regionaleraino. Jardunaldi honetan Hondarribiak Oriok hori egingo dio bisita, bihar 4erdietan Orioko Mendibeltzen. Joan den astean, bana egin zuten berdek beti gazteren kontra Hondartzan eta Zerikaperaren B aldean badago talde lesakarra Aririo gogor esan zen Mikel Lorenteren mutillentzat. Orioko partida baino ordu bete lehenago Real Union Beq andoaingo Euskalduna hartuko du. galen. Hiruterdietatik aurrera. Ordizian berzin duzen filialxuri beltzak joan den larumtean bi eta bi Orezko regionaleko saikapenari begiratuta, eskualdeko bitaldeak, elkarren segian ditugu on hondarribia bederatzigar arren da, hemeretzi punturekin, Eta Real Union B, Amar Garren, M -zortzireki. Eta Pirinio Atlantikoetako Ligan, Neglanten Endaiak, nahi bat etxean, talearen etxean jokatuko du, igandean, iruetatik aurrera. Selikapieneko Zortzigarren postoan daude Endaiarrak. Endaiatek mugitu gabe erru biari elduko diogu, itzordu handia duelako igandean erruk bizaleak ondarraitzen. Federalbiko zeigarren mutzoko liderrak egingo dio bizita endaiari. Kastel sarrazen da talde hori, txalkapenaren buruan egondena azken jardunaldia guetan. Hogeita amar puntu ditu, zuriek baino iru gehiago. iak Katelsarra zenen lidergoa jarriko du arriskuan eta Katelsarrazenek ondarraitzen mendera ezintasuna. Izan ere bi ko hamaluko apirietik darama hendaiak etxean galdu gabe, Federal bat mailen zegoen ordua. Garaipen baten ondoren ekingo dibendaiak liderraren kontrako leiari. Joan den astean, ogeita bi eta ogeita irabazi baitzuen, Kastel Jaluzen etxean. Igande honetako lehiak, iruterrietan hasiko da, ondarra Eta emdaiak Kastel Zerrazen neurketari buruzko seetasunak jasonei baldin barituzue, Horain txei, minutu gutxi barru izango zu aukera, Euskal Herratietako Kirol saioan, berri saien ondotik. Batxit sodier, jokalariaren adierazpenak bildu dituzte Euskal Irratietako lankideak. <totipatik> Hemen errogi gehiago, Euskal bigarren mailan, txingudik amurrioko nervioi hartuko du, bihar, lauetan, Playa hundin, beltzek garaipen lortu beharko dute, saelkapenean aurratek dituzten bitaldeek, ies egiterik nahi ezbalin daute beltzak. Mai my... tenisean jardun aldi bikoitza izango du asteburuan, lekaenea mai tenis elkarteko, nesken talde nagusiak. Kataluniera bidaiatu dute neskek, bihar kaleian eta igandean mataron jokatzeko. Joan den asteburuan ere neurk eta jokatu zituzten lekaineako neskek. Larun batean galiziarino joan ziren orbaio liderraren aurka aritzeko eta lau eta bat galdu zuten irundarrek astelenean berriz zubia baliatuta irungo sonia etxezarretan jokatu zuten lekaineako neskek eta lau eta bat irrogazi zuten orengoan, Zalkeapeneko bigarrenaren kontra, Linares andaluciarren kontra. Izon Superdivisioari dago kionez, lekaene Burgosen jokatuko du bihar, etatik aurrera. Joan denaztean, DKV Borges Bigarren zelkatuaren etxean, berdin duzuten mutilek, ostiralean, iru eta iru. Zelkapeneko laugarren tokian daude, lekaeneako mutilak. Been... Arraun kontuak ere ipatu barritugu, bihar, habenduaren amabian, hau dukin gipuzkoako jaitxieren ligako bigarren jardunaldia egingo behitute bida soan. Santiago Tarrak girore elkarteak antolatu du eta eguardian izango da, ordubi terdietan hasiko da. Aurra ikuspenen arabera zen hau bigarren jardunaldia, baina azkenean lehenitz ordua izango da, azar oren hogeita batekoa bertan bera gelitu baitzen él eh, lo jugará en contra con Jay Chirac y Vida, Viar y Vaya Girol gehiago ditugu gorendik aipatzeko waterpoloari dagokionez, Oiaso bidaso egita elkarteko telekarteko bitalde nagusiek bedatzi mila zorziehun bi talde Nafarra izango dute aurkari, jardunaldi honetan. Gizonezkoen Euskal Herriko Ligan, etxetik kanpo joratuko du biaso egita batek, bihar zazpiak eta laurdenetan, postak eta laurdenetan markatu Upnan Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta emakumeen Euskal Herriko Ligan, Bidaso hogeita bateko neskek etxean hartuko dute talde Nafarra, igandean irrutardietan azken porukilean Saskibaloian gizonen Euskalgan erreibide Portugalgalete partida izango da igandean egordian amabietan hartalekun. Eta emakumeen gipuzkoako ligan hondarribia ikas basketek ligako bigarren faseari ekingo dio. Antigua Luberri hartuko du, bihar zortzietan ondartza kirolda egin. Eta beste itzortu bat eipatu behar dugu gorendik, hau nahiko ezoikoa esan ezagun, Euskadiko eskuaz txapelketa, egingo dute bihar, Hondarribian, ondartza kiregian izango da eta goiz eta arratsaleez, goizean bederatzeetatik ordubietara, eta arratsalean bostetatik zazpietara, esan bezala euskadiko eskuaz txapleketa ondarribian. ba besterik, ez, zeiterdiak gainen ditugu, beraz hementxe utzeko dugu aste honetako. Kiroletik saioa astean zehar bebidasoko kirolari buruz ba e, informazioa jasotzeko, haren berri izateko kogoratu, kiroletik puntu atarian izango duzuela aukera eta orain zeiterdietan berri saiekin utzeko zaituzte Euskal Irratietako Lankideekin. <girra> Besterik gabe, da astera arte entzule. Ondo izan.